Глава друга я вилітів на північний Кавказ як представник Міжнародного Червоного Хреста. І, дрімаючи в черві вантажного Боїнга, я сну, сну, снував собі думочку, що Хрест то такий особливий знак, який, крім усього, має ще й силу провидіння. Варто було мені намалювати його червоним маркером на контурній мапі, як він уже перемістився на мої груди. Це був пільговий знак війни не стріляти хоча й нагадував той такий хрест в оптичному прицілі. Це я вдруге вирушав у ті краї, причому обидва рази, можна сказати, з однаковою місією. Шершеля фам. Шукайте жінку. Та якщо першого разу я самотужки подався в те пекло, на осліп і голі руч, то тепер моя червонохресна місія мала чітко вироблений план і надійне забезпечення. На перший погляд, завдання було іграшковим. Я навіть не міг допетрити, звідки ля набігали оті сто тисяч. Власне, сама винагорода і видавалася найнебезпечнішою в цьому вояжі, оскільки, вочевидь, припускала неабиякий ризик. Інакше все скидалося б на романтичну прогулянку, та ще й у парі з дорогоцінною кралею, котру я мав підібрати в одній глухій місцині, і пильнуючи, щоб з її голови не впала волосина, доправити до Марселя. Федерали полюють не лише на чеченських лідерів, а й на всіх їхніх родичів, ще тоді сказав шеф відділу кризових ситуацій. У Басаєва вже немає нікого. Я подивився в його сірі скляні очі, але вони так і лишилися непроникними. Тепер це самотній вовк. Однак не треба забувати, що в заручники потрапляють і представники міжнародних організацій, і не тільки заручники. Яка ймовірність того, що вас там можуть упізнати? «Майже ніякої», – сказав я. «Майже? Цього майже? Не виключає навіть ваша тамтешня смерть?» «Знаєте, що з цього приводу?» – сказав генерал Дудаєв. «З якого приводу?» – не зрозумів він. «Найцікавіше у цій війні настане тоді, коли мертві почнуть повертатися з того світу». «Мертві? З того світу?» Ці кавказці вміють розмовляти афоризмами. Але за тією пишномовністю не завжди збагнеш, що вони мають на увазі. Що й кого мав на увазі генерал, знав, мабуть, тільки він один. І з мого боку було б недоречно зараз тлумачити суть його слів, які я вперше почув від султана Аржа, тобто султана Чорного із села Гухой. Та саме тоді він розповів мотрошну історію про поховання першого грузинського президента Звіада Гамсахурдія котрий під час вигнання знайшов собі прихисток у Чечні. Взагалі-то султан Арш був зовсім не чорний, він мав русяве волосся і сині очі, які часто бувають у чеченців. І хоч зростом сягав під два метри, скидався на велетенську дитину, наділену, як у легендах, неприродною силою. Єдиним, кого боявся султан, був Аллах. І лише раз у житті його спиною повзали мурашки. На початку січня – 1994 року надійшла сумна звістка про самогубство Звіада. Для тих, хто хоч трохи знав опального президента, це була приголомшена несподіванка, адже він тільки-но вирушив із Розного у Західну Грузію, щоб очолити рух за відновлення конституційного ладу в своїй країні. Світ розгубився у здогадах і підозрах. Подейкували про таємниче вбивство і тяжку хворобу Гамсахурдія – через яку він, мовляв, у віччі наклав на себе руки. А тим часом вдова президента звернулася до Джохара з проханням про посередництво між родиною Гамсахурдія та режимом Шевернадзе у справі з'ясування справжньої долі її чоловіка. Джохар відразу розпорядився створити урядову комісію, яку очолив Зелімхан Яндарбієв. Окрім міністра закордонних справ Юсефа Шамсуддіна, радника Дудаєва Гелані Ахмедова, до неї увійшло ще кілька дебелих хлопців, серед яких в охороні був і султан Чорний. Зв'язалися з Тбілісі, де на перевеликий подив чеченську комісію прийняли без жодних заперечень і на найвищому рівні, хоча й з неприхованою насторогою. Річ у тім, що тут нічі не знали про обставини загибелі Звіада, а дізнатися дуже кортіло – і вже в аеропорту чеченців зустрічали високі урядовці та керівники спецслужб. Де? Коли? Як? Ці запитання однаковою мірою хвилювали і генпрокурора, і того ж таки Шеварнадзе, який також прийняв Яндарбієва без жодних зволікань. Але Зелімхан Яндарбієв був не лише державним діячем, а ще й поетом. А тому із-за великою дозою красномовства почав з того, що Звіад Гамсархурдія – видатний син свого народу, і його належить поховати поруч із грузинськими царями. Шевернадзе змінився з лиця і, зворохнувши жовнами, різко перебив Яндербієва. «Ніякий він не син! Не син і не видатний! На ньому кров і нещастя народу!» Залімхан заважив, що професійному дипломатові забракло протокольної витримки. І пригладивши бороду, сказав незворушно Він син не лише Грузії, він син усього Кавказу А на кому кров і нещастя народу, розсудить історія Вона вже розсудила Досвідченим політикам не личить така нестриманість У ставленні до своїх опонентів Це вам не личить мене повчати Джохар ніколи б не дозволив собі так розмовляти зі мною Пробачте, чемно сказав Залімхан Я тільки прагну адекватної оцінки особи небіщика Ми не для того тут з вами зустрілися І не будемо робити проблему з цього похорону Він може бути похований тільки як рядовий громадянин Шевернадзе нервово підвівся, даючи знати, що розмову закінчено Чеченський візит фактично закінчився нічим, проте було домовлено про координацію дій з обох сторін. І невдовзі до Грозного прибула слідча група з Генпрокуратури Грузії. Її прийняв Джохар Дудаєв. Генерал, як завжди, був у своїй камуфльованій робі без знаків розрізнення. Тільки сині рубчики на пілоті вказували на рід військ. «Мій народ з гордістю сприйме факт поховання першого президента Грузії на чеченській землі». Сказав він Але зважаючи на роль і значення постаті Звіада Гамса Хурдія Вважав би правильним поховати його на батьківщині З усіма почистями Поруч з найбільшими синами Грузії Але ж... зам'явся заступник генпрокурора З нами не хоче навіть зустрітися вдова покійного У вдів, сказав генерал Завжди своє особливе ставлення до таких подій І це треба сприймати з розумінням а нам потрібно якомога швидше владнати всі формальності і зайнятися головним – похованням Звіада. Чи то в Грузії, чи в Чеченії. Однак формальностям не видно було кінця. Бо та ж слідча група давно розгорнула пошуки тіла звяда по всій західній Грузії. І заграючи з чеченцями, лише намагалася виграти час. Та всі зусилля виявилися марними. І втрапивши в глухий кут, грузинські спецслужби були змушені допустити до цього чеченців і гарантувати безперешкодне вивезення тіла до грозного після візуальної ідентифікації. Можливо, взаємні претензії так і не вщухли б, але всередині лютого до чеченської сторони приєдналися всюди сущі литовці, і в Тбілісі вже прибули члени їхнього парламенту. Знову формальності, уточнення протоколу розпізнання і передачі тіла. Ніяк не вгавав той такий заступник генпрокурора, який наполягав, на судово-медичній експертизі, в повному обсязі, інакше він не дасть санкції на перевезення тіла. Трохи остудити його вдалося сивим академікам, котрі добре знали зв'яда і в останній момент увійшли до грузинської делегації. Нарешті вилетіли в Зугдіді, де пересіли на вертоліт, залишивши тут частину людей, у тому числі і академіків. А далі вирушили тим маршрутом, що його вказував представник родини Гамсахурдія, охоронець Звіада, який був із ним до останньої хвилини. Султан Чорний казав, що грузини з великою повагою дивилися на цього чоловіка, як зрештою з такою шанобою ставилися вони й до чеченців. І якби викинути з вертольота заступника генпрокурора, казав Султан Чорний, то всі ми нагадували б одну сім'ю. Приземлилися в гірському селі. Було вітряно. Холодно, і вони щулилися на тому вітрі, ховаючи один від одного очі. І не дивилися на селян, які збіглися на гурки твертольота. Вони бачили тільки згорблену спину провідника, який вів їх до того місця. Так мовчки й дійшли до господи селянина Зарандія. Тут на подвір'ї, під широким навісним дахом, у закутку, вони побачили купу рудої землі, наче хто глини нагорнув для замісу. Вони познімали шапки і знову, не дивлячись одне на одного, розписалися у протоколі. Відкопали труну. За півтора місяця свіжостругана дошка ще не встигла зчорніти. Відкрийте «Відкрите, Віко!» – сказав Залімхан. «І хто його знав, хай підійдуть ближче!» Відхилили Віко. Грузини, пропускаючи один одного наперед, підступили до труни і відразу закивали головами. «Це він! Це він! Це він!» Це він. Немає сумніву. Труну повантажили у вертоліт і полетіли в Зугдіді, де чекав літак. Тут ще раз відкрили віко, щоб розпізнання тіла засвідчили академіки. І вони також закивали головами. Підписували третій протокол. У літак, який тепер вирушав до Грозного, сіли і кілька грузинів. Похорон призначили на 24 лютого. Першого президента Грузії ховали не на рідній землі – але, як і годиться з усіма почестями. Піджалобний марш у супроводі почесної варти труну доправили на військовому лафеті до блоку «Б» президентського палацу, де відбулася громадська панехида. Прибули сотні земляків Звіада і навіть патріарх Рузінської церкви. Тихою, чорною рікою текла процесія до резиденції президента Ічкерії, де було приготоване останнє пристановище для небіжчика. Султан Чорний поволі відмірював крок у почесній варті, і його спиною повзали мурашки. Минулої ночі, охороняючи труну, він не витримав і ще раз відхилив віко. Не вірячи своїм очам, навіть торкнувся рукою. Людського тіла там не було. І ось тепер, спостерігаючи за цим велелюдним дійством і тамуючи собі досі незнайомий страх, Султан Чорний благав Аллаха, аби той поставився до цього з розумінням. Кінець другої глави